João, <innovations> אז אני רציתי להתחיל היום לפני המדיטציה לדבר טיפה כי רציתי כבר מזמן לא אמרתי הרבה דברים על מדיטציה כאילו לא דיברתי ואני חושב לא כולם עושים מדיטציה כל יום אז חבל. מי לא? יש כאלה לא נגיד לא בלי שמות. אז מה שאני הולך היום להגיד זה בעצם פחות או יותר, אני אעשה את זה די בקצרה, זה מעבר בעצם משמתה שאותה אנחנו עושים כל הזמן לויפסנה. עכשיו... זה המגיטציה שלה, אנחנו עושים פה, בבסיסה זה שמתה, כן. אז צריך אבל להבין שמה שאני אומר עכשיו זה ממש חסר תועלת. למי שלא עושה שם אתה, זאת אומרת מי שלא מגיע לריכוז מסוים ולשקט מסוים יכול לשמוע מה שאני אומר ולעשות כן וזה, שום סיכוי שהוא יצליח עם זה, אבל מכיוון שיש פה כמה אנשים שכן עושים שם אתה וכבר עושים את זה הרבה זמן, אז אני חושב שמגיע להם איזה upgrade אני אגיד לרותי, כי רותי זה קצת... כן טוב, אז בשביל זה בסדר, אני מקליט את זה, אז שתקשיבי. אבל אני חוזרת היום מהאוטו. חוזרת לא היום לא. מהאוטו. נו, זו... לא, היא זו תחזור מוארת. ו... <laughs> <הזמן>. בדיוק, תחזור <laughs> מוארת <laughs> וזה. היא חזרה אחרי 33 שעות בדרפטינג. כן, <laughs> בסדר. <laughs> אז <laughs> בקיצור, <laughs> מה שרציתי להגיד זה <laughs> שבעצם <laughs> מדיטציה, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> כמו שאפשר להגדיר אותה, היא... <laughs> מורכבת משלושה אלמנטים, אלמנט אחד זה ריכוז, האלמנט השני זה צלילות או בהירות, מה שנקרא באנגלית clarity, והאלמנט השלישי זה אקווינימיטי או השתוות הנפש או איזון או משהו כזה, ובקצרה זה אומר ככה, ריכוז זה אומר שאתה יכול להיות מרוכז בדבר אחד זה הבסיס בעצם של השמתה. עכשיו, מה זה בעצם שמתה? שמתה זה אתה מתרכז, אתה מגיע לשקט, בזכות השקט אתה יכול עוד יותר להתרכז, ובזכות הריכוז אתה יכול עוד יותר להגיע לשקט, וכן הלאה וכן הלאה, ואתה במדרון חלקלק, עד שאתה מגיע בסוף לשקט ממש שקט, וריכוז ממש מרוכז. אבל זה חלק אחד חשוב מאוד, אין מה להמשיך ב... איתו בלעדיו הלאה, אבל זה רק חלק אחד. עכשיו, אם אתם זוכרים, נראה כמה אתם זוכרים. בזמן שאני מנחה את המדיטציה, זה כמו שבפסח, מי שלא אמר שלושה דברים, לא יצא ידי חובתו. אתם זוכרים איזה שלושה דברים אני תמיד אומר? אם זה קורה, אז זה לא רע, זה לא טוב, תסתכלו על זה ותמשיכו. מחשבות, מחשבות. שלנו. כאב או גדירוי או גירוד או תחושות, או... כן, או... ו... וצלילים, <laughs> אוקיי? אז בעצם, ברגע שאנחנו אומרים זאת מחשבה, או שאנחנו אומרים זה צליל, או שאנחנו אומרים זאת תחושה, אני יכול לגלות לכם בסוגריים שזה ויפסנה. מה זאת אומרת? ויפסנה זה בעצם החלק השני שאמרנו שזה צלילות, זה הבחנה, זה לראות בדיוק מה קורה לך. אבל זאת חלוקה מאוד, מאוד כללית. אפשר לחלק את זה בצורה קצת אחרת, אני אחלק את זה עכשיו בצורה קצת אחרת. בעצם כל מה שקורה לנו, אנחנו יכולים לחלק באופן כללי לשלושה חלקים, וכל אחד מהשלושה חלקים האלה מתחלק עוד פעם. לא הבנתי, עוד פעם בבקשה? אני אתן דוגמה ואז נביא. עוד פעם לא הבנתי על, את ה... על, על על... על... על... יש שלושה דברים במדיטציה, יש ריכוז, יש צלילות, או הבחנה נכונה, ויש אקווינימיטי, שזה השתוות שש... הנפש. אז מה שאנחנו עושים בשמטה, באופן בסיסי, זה ריכוז. אנחנו מנסים להגיע לריכוז, מהריכוז אנחנו מגיעים בעצם לשלווה. ומהשלווה אנחנו מגיעים לריכוז, וכן הלאה וכן הלאה, זה מין ספירלה כזאתי שעוזרת אחת לשני, ואנחנו מגיעים לשקט ולריכוז. כשעולה משהו בתוך השקט הזה, או בתוך הריכוז הזה, אז בעצם כשאנחנו מבחינים מה קורה, זה כבר נקרא ויפסנה בעצם, כי הויפסנה זה בעצם הבחנה. ועכשיו אנחנו מדברים על החלק הזה, שזה אמרנו, יש שלושה חלקים, זה החלק השני, זה ה-clarity, או שזה הצלילות, בסדר? אז באופן בסיסי כבר אנחנו עושים את זה כשאנחנו רואים אם זה צליל, אם זה תחושה, או אם זה מחשבה. אז זו חלוקה מאוד בסיסית. יש עוד חלוקה אחת, אחרת, שאומרת ככה: כל דבר שמופיע בפנינו, מופיע בעצם באחת משלוש צורות. או שאנחנו רואים אותו, או שאנחנו שומעים אותו, או שאנחנו חשים אותו. עכשיו חשים זה כולל גם טעם, ו... אבל זה כבר דברים קצת משניים, טעם וריח, אבל זה הכל נחשב אה, אה, תחושה. אז יש שלושה דברים, בסדר? ראייה, שמיעה ותחושה. כל אחד... הח... מה? רגע, זה החוצה. Mm -hmm. גם תחושה זה נחשב חיצוני. כל אחד מאלה יש לו דבר מקביל בפנים. לשמיעה בעצם מקבילות המחשבות, כי את המחשבות בעצם פחות או יותר אנחנו שומעים, אם שמתם לב. אבל חוץ מהמחשבות שאנחנו שומעים, יש אנשים שכשהם סוגרים את העיניים הם רואים משהו. זאת אומרת, הם רואים דומ... צור. צורות או, או, או אנשים או מקומות או זה. זה כמו שיש שמיעה מבחוץ, השמיעה מבפנים זה המחשבה. כמו שיש ראייה מבחוץ, הראייה בפנים זה הראייה של האימג'ינג, של הדברים שאנחנו חוזים בעיני רוחנו כשאנחנו סוגרים את העיניים. והמקביל לתחושות זה האמוציות, כאילו זה החלק הגופני של הרגשות שלנו. זאת אומרת, אם נגיד אני פוחד, יש לזה גם אלמנט גופני, אנחנו יכולים להרגיש איזשהו לחץ בבטן, אם אני כועס אני יכול להרגיש איזשהו לחץ בצבא, בגרון, אם אני אה, אה, אה, עצבני אני יכול להרגיש איזשהו לחץ ב, ב, בלסת, זה מתחלק, זה גם אצל כל אחד שונה, אבל יש איזשהו אלמנט כזה שנחשב כאלמנט פנימי. ההבחנה לפעמים בין התחושות... אבל זה נראה לי פה הפוק. כן. מה שאני חושה בגוף זה החיצוני, והרגש הוא הפנימי. לא, הרגש עצמו, פנימי. יש לו ביטוי תחושתי. אז החלק כן. התחושתי של הרגש, הוא נחשב פנימי. לדוגמה... כאב בטן מגזים זה חיצוני. כן, וכאב בטן מדאגה, זה עכשיו בדיוק. עכשיו... כן, כן, sure. בדיוק, זה ממש ככה. <laughs> אז, <laughs> אז שוב, אפשר, אפשר פה, <laughs> אתם יודעים, אפשר, <laughs> אפשר to split hairs עם מה זה כאן, מה זה כאן, אבל זאת חלוקה. זאת אומרת, יש לנו בעצם שישה דברים שיכולים לקרות לנו, או שקורים לנו כל הזמן בעצם. ובפסנה אתה מבחין בין כל ששת הדברים כן. כן. אז סליחה, נכון, נכון, נכון. לא, לא, לא, מאה אחוז. זה עם שמות. זה בדיוק ההפך כאילו ממה שאמרתי קודם. אבל... זה בלי שמות. לא, לא, בשלב ראשון זה עם שמות, בדיוק כמו שאם אתה שומע צליל, בזמן המדיטציה בהחלט תגיד לעצמך צליל צליל. עכשיו, בשביל מה זה טוב? ובמה זה מפחיד את הסבל שלנו, נכון? הרי רק זה מה שמעניין אותנו. עכשיו, בעצם, האני, או כל מה שקורה לי, מורכב מששת האלמנטים האלה. עכשיו, מה קורה? כשקורה לנו משהו, יש לנו או אחת מה... נגיד, אם אני מרגיש, נגיד, מאוד איזשהו לחץ, ואני חושב מחשבה שלילית, ו... יש לי איזה מחשבה ואני רואה איזה תמונה כזאת מפחידה, או ההפך, אם אני מרגיש טוב ויש לי איזה הרגשה כזאת של עליזות, של שמחה, של ביעבוע, של כל מיני דברים כאלה, ואני מרגיש, אני חושב מחשבה נהדרת ואני רואה לנגד עיניי את החוף של גואה שם זה בעצם מה שמהווה את הבסיס של האני. והבעיה היא לפעמים שאנחנו לא מבחינים בין הדברים האלה. ברגע שאנחנו נבחין ונצליח לפרק אותם, אז הדבר היותר מגובש הזה הוא ייעלם, הוא יתמוסס. וככה בעצם מהצד של אביפסנה מבוססים את האני. דוגמה, נגיד שאני רואה איזה חוט. והחוט הוא בצבע ורוד, זה בשביל המעצבות אופנה. עכשיו אני מתקרב לחוט מאוד ואני רואה שבעצם הוא מורכב משני חוטים יותר דקים, אחד לבן ואחד אדום. קורה, נכון? אז אם אני רחוק אני רואה את זה בתור ורוד. ברגע שאני מתקרב ואני רואה שאחד אדום ואחד לבן, שאלה לוגית, תגידו לי, מה קרה לוורוד? נעלם, אבל הוא נעלם, הוא, הוא אף פעם לא היה שם הרי, <laughs> רק אנחנו חשבנו שישנו, כי לא היינו מספיק קרוב. זה בדיוק המטרה של המדיטציה של הוויפסנה. ברגע שאנחנו רואים שבעצם הכל מורכב מאלמנטים, שהם מתחלפים, אבל אנחנו יכולים לקרוא לכל אחד מהם בשם, אין שם אלמנט שקוראים לו אני. אם את צמודה ל...הוורוד, אז יש לך בעיה. אבל אם את רואה שהוא לא היה שם אף פעם, הרי הוא לא נעלם. הוא לא היה שם, הייתה לך אשליה שיש ורוד. אבל כשאת מסתכלת, זה לא בעיה. את רואה שיש שם אדום ולבן, הוורוד אף פעם לא היה שם. הייתה אשליה של ורוד. זה כמו שאת לוקחת, אה, אה, נו... כאילו גחל, לא להחזיק ביד, אבל בקצה של עץ, ואת עושה ככה, נהיה עיגול, אבל אין עיגול. אם אני עושה את זה לאט, את רואה שאין עיגול, אם אני עושה את זה מהר, את חושבת שיש עיגול, אבל כיוון שאת כבר יותר מבוגרת, את יודעת, אין עיגול, יש פה נקודה שזזה, והמוח שלי מחבר את הנקודות ביחד ועושה מזה עיגול, אבל אין עיגול. אותו דבר פה. יש כל מיני אלמנטים, אנחנו מחברים אותם ביחד, עכשיו, זה לא נורא שאנחנו חיברנו אותם ביחד, הנורא הוא שאנחנו <אח> לא רואים שאנחנו חיברנו אותם ביחד. ואז זה נהיה משהו כזה. עכשיו, כיוון שיש בו מחשבות, ויש בו תמונות, ויש בו תחושות, ויש בו הרגשות, ויש בו זה וזה וזה, ואנחנו לא מבחינים ביניהם, יש איזה מין משהו כזה שאנחנו בכלל לא יכולים להתייחס אליו בעצם. אז הוא נהיה... יותר גדול ויותר גדול ויותר גדול והוא מציף אותנו ומטביע אותנו וכולי. הוא איננו. אנחנו חיברנו, כיוון שלא בדקנו כמו שצריך, אז זה התחבר כאילו מעצמו. אם אני חש איזושהי תחושה גופנית קטנה של נגיד שמתקבץ לי בבטן ואני חושב על משהו מאיים ואני רואה כאילו, לא יודע מה, איזה נמר שהוא חושף את השיניים שלו, והכל ביחד, ואני לא מבחין בזה שזה שלושה דברים שהם... אז אני פוחד. אם אני מפרק את זה, אז אני רואה, תראה, יש איזו תחושה מסוימת לא יודע מה, בבטן, ויש מחשבה, התחושה היא רק תחושה, המחשבה היא רק מחשבה, התמונה היא רק תמונה. אף אחד מהם לא יותר מדי רציני, אבל כשהם ביחד, ואני לא מצליח להבחין ביניהם, אז אני ממש פוחד. כן? אז זה מאוד מאוד בקצרה, עוד יש בזה הרבה איך להתבונן בתחושות, ואיך להתבונן במחשבות, ואיך להתבונן בתמונות וכל זה, אבל כרגע זה בעצם... בשתי מילים זאת ויפסנה לא שום דבר אה, זהו אז בואו נשב ונתן אה, להם בגון מה? מה? מה? זה ההבחנה הזאת הבחנה, החלק השני, ה של לעשות את הדברים לברורים. אז ככה, אתם לא צריכים להשתדל יותר מדי להעלות דברים, אני סומך עליכם, הדברים יגיעו בעצמם. זאת אומרת, מי שעוצם את העיניים, מתרכז בנשימה, נמצא בשקט, הוא יצא לידי חובתו והוא יכול להמשיך. אם עולה משהו, תסתכלו עליו. תנסו בשלב הזה לסווג את זה לאחד מששת הדברים האלה, אתם זוכרים, ראייה, שמיעה, תחושה, או בפנים או בחוץ כל אחד מהם. שתחושה בפנים זה אמוציות, זה החלק הגופני של האמוציות, תחושה מבחוץ זה גירות, לחץ, <אד> כאב, שמיעה בחוץ זה קולות, בפנים זה מחשבות. ראייה, כשאתם סוגרים את העיניים, על פי רוב אתם לא רואים שום דבר. למרות שדרך אגב, דיפסנה כמו שצריך, עושים עם עיניים פתוחות, זאת אומרת, אבל אנחנו עוד לא בשלב הזה. עכשיו, כשאתם סוגרים את העיניים, לפעמים אנחנו רואים תמונות, לפעמים אנחנו רואים רק מין אורות כאלה קטנים, מרצדים, זה, צורות, זה. סליחה דלי, לא חשוב, אנחנו, אבל אנחנו רואים את זה, כאילו זה דבר שנמצא, דרך אגב, גם אפשר להבחין לפי המקום, זאת אומרת, מחשבות, על פי רוב, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים טוב, אנחנו, על פי רוב, זה נמצא איפשהו <laughs> בין האוזניים או מאחור עיני, ותמונות הן דווקא מלפנים. אז אם אתם לא יודעים אם זה מחשבה או תמונה, תבדקו איפה זה, <laughs> בסדר, אבל, אבל, זהו, אז אה, וכמובן, הנושא של רק במילה אחת, האקווינימיטי זה להסתכל על זה ולא להתרגש מזה, זאת אומרת, אני מאחל לכם, זאת אומרת, זה לא בטוח שאפשר בהתחלה, אבל תמיד אני אומר, אם אתם שומעים, זה לא רע וזה לא טוב, זה בדיוק זה, זה לא טוב, זה לא רע, זה פשוט תופעה לפני המודעות שלנו, אוקיי? תפיל כרגיל, תשומת לב לנשימה. כמובן שהתחושה בקצה האף זה מסוג התחושות החפסוניות. אם אני מלווה את זה במילים, אם אני אומר פנימה, חוצה, או שאני אומר נשימה, נשיפה, זה כמובן מחשבות או דיבור פנימי. יעבור על הגוף מלמעלה למטה לפי הסדר שאני בטוח שאתם כבר יודעים שעברנו על הגוף, אנחנו חוזרים לנשימה ומנסים להגיע תראו לעצמכם חתול, יושב לו בשמש, שקט לגמרי, לא עושה כלום, לא צריך כלום. ואם מופיע משהו, מיידרויות. אם יופיע משהו, מה המודעות שלכם, בזמן שאתם נמצאים בשקט, אתם תזהרו אותו. לא צריך להיכנס לתוכן שלו. שימו עליו